Викладав інший вчитель, у нас з'являлися вільні години. То хтось із викладачів захворіє і не прийде на урок, а то ми просто сачкуємо. Найчастіше прогулювали фізкультуру, звичайно, не всі, але таких нас бирвалося чимало. Теплої пори року, восени і навесні ми збиралися навпроти школи на майданчику, де були кам'яні рештки фундаменту колишньої десятиної церкви. І грали у кінноту. Найміцніші хлопці були кіньми, а найменші на зріст – вершниками. Коні сунули один на одного, а наїзники, що сиділи в них на плечах, хапали супротивника – намагаючись скинути його на землю. Взимку ж, коли на дворі стояла холоднеча, ми залишалися в класі і використовували вільний час змістовніше, слухали перекази цікавих художніх творів, які, на жаль, не всі встигли прочитати. Визнаним оповідачем вважався Алек Мухін, котрого чомусь прозвали Мухамедом. Здебільшого, Прозвища школярів походили від їхніх справжніх прізвищ. Кузя, Кузьмич, Потап, Потапенко, Шуля, Шульженко. Однак до когось з однокласників прижились зовсім несподівані прізвиська граф, Мойра, Мухамед. Олег був дуже скромним хлопцем, не пустував, справно виконував домашні завдання, мало з ким спілкувався, але багато читав. Складалося враження, ніби ця дитина з заможної інтелігентної родини. Лише згодом, майже по 20 роках, я випадково довідався. Він, як і багато хто з нас, зростав сиротою. Далекі родичі взяли його на виховання ще безпомічним немовлям у зловісному 37-му році, коли батьків новонародженого – Забрала служба НКВС. І тоді мені стало зрозумілим, чому цей здібний хлопчина не зміг закінчити школу. Після сьомого класу він вступив до технікуму і відтак подався працювати аж у Сибір. Мухамед знайомив нас з оповіданнями Конан Дойля про Шерлока Холмса, романами. Ільфа і Петрова про витівки Остапа Бендера, а іноді навіть читав вірші Сергія Єсеніна, за що в той час могли виключити зі школи. По деякі з цих книжок ми ставали в чергу. Конан Дойла, Олександра Біляєва, Миколи, Трублаїні. А романи про Остапа Бендера були тоді заборонені. Так само не вивчали ми згодом і Федора Достоєвського, Михайла Булгакова, Сергія Єсеніна, Олександра Олеся і багато інших. Вони вважалися провідниками буржуазної моралі. Впоратися з нами Степану Степановичу було важко, і дисципліна в класі погіршувалась. До того ж, у нас оновилася майже третина учнів. Хтось змінив місце проживання і перейшов до іншої школи, а хтось із різних причин не зміг продовжити навчання. Люнька Бакай був сином державного діяча, котрого перевели на роботу до Києва. Його родину поселили в будинку для обранців у Аризському провулку. Батьки хлопця не виховували, він тримався незалежно, дозволяв собі всілякі витівки. Його посадовили за одну парту з Томом Коксом. Льонька під час уроку заганяв свого сусіда на підлогу і подовгу втримував у себе під ногами. Бував вчитель, робить перекличку, доходить до прізвища Тома. «Кокс? Його немає», – відповідає Бакай. «В мене впала на підлогу ручка», – виправдовується згодом Кокс. Їхня парта стояла біля вікна – що виходило на десятинний провулок. Навпроти через дорогу містилося українське радіо. Якось під час перерви, розважаючись, Льонька Бакай жбурнув з вікна горщик з квітами. Важка посудина ледь не влучила у відомого артиста Амуросія Бучму, який саме повертався з радіо